Готова знову вдарити, готова захищатись від огидної рудої лисини, рудих вусів і рудої бороди. «Зупиніть машину!» – левентувала я. «Зупиніть машину! Зупиніть машину!» Блакитний вельветовий піджак зупинив машину. Я кинула транзистор прямо на свого напасника. Він знову скрикнув, а я вискочила на дорогу. Заткуючи на узбіччя, я бачила їх у машині, ці лисі, Вельветові піджаки, чорний та блакитний, і вони видавалися мені хижаками, що ось зараз вискочать, клянуться слідом, битимуть, гвалтуватимуть. Чорний вельветовий піджак, вилаявшись, зачинив дверцята, а блакитний вельветовий завів мотор, і машина рушила. Зупинившись, я дивилася машині вслід, не вірячи, що вона віддаляється, що ось уже і зникла за деревами. Весняний ліс стояв обіч дороги. Схлипуючи, я ступила поміж кущів розквітлий черемхи. Білі кетяги здавалися мережовим на зеленому листі. Десь неподалік звався Соловей. Гострими, посвистами своєї пісні перекриваючи пташини передзвін у старому лісі. Фіалками синіли пелюстки. Я зірвала фіалку, тулячи до вуст і цілуючи, як щось найрідніше, найдорожче. В добовому лісі було пустельно, тільки птахи. Ішла через ліс залитий сонцем, розбуялий ранніми квітами і гумінки від закоханого птаства. Здавалося, що так і додому дійду, аби тільки цей весняний та добрий ліс не закінчувався, дзвенів птахами до самого Києва. Ставлю машину в гаражі, замикаю двері і через напівосвітлені похмурі двори йду пішки до свого будинку на вулиці Народного ополчення. Хочу забути порожнє кафе над озером у пущі водиці, а кафе не стирається з пам'яті. І слово за слово зринає все те, що казав Кось Дейнета. Наче казав не мені комусь іншому, а я випадково підслухала розмову. А чому так здається? Андрій готує уроки і дивиться телевізор. Подеколи я шкодую, що він так захопився футболом, а тому-то бракує часу на школу, на книжки, на звичайне товаришування з однокласниками. Та вже коли молиться на футбольний м'яч чи футбольну свою команду, не вважаю за потрібне ставати на заваді. Смажу кабачки на газовій плиті, тепер в Андрія аж три клопоти – вечеря, уроки, телевізор. Телефонний дзвінок. Я не кваплюся підходити до апарата. А він аж захлинається вимогливим лементом. «Ало, це ви?» – лунає чоловічий голос. «Добрий вечір!» «Вибачте, з ким я розмовляю? Не можу впізнати цей чоловічий голос». «Ви перестали мене впізнавати?» – дивується чоловічий голос. «Вибачте, якийсь тріск у телефонній трубці». Кажу, хоч у телефонній трубці немає ніякого тріску, і відразу ж мене осяває. Тому той спершу не впізнала вас, Арнольде Вікторовичу. Дивно та несподівано відчував втіху, що от саме в цю хвилину після повернення з пущі водиці чую голос чоловіка, якого ніколи не бачила, і навряд чи побачу. Мій випадковий вечірній і нічний співрозмовник, який зізнавався, що часто думає про мене, Аби не почуватися самотнім, хіба ж не дивак, працює в міському бюро екскурсій, де щоденно стільки нових облич і водночас почувається самотнім. Шкода, в наш час переводяться диваки, адже без диваків життя стандартизується. Бачили ви мене сьогодні в Києві, де-небудь чи вчора бачили? Адже раніше, хоч ми й не бачилися, не знаємо одне одного в обличчя Арнольд Вікторович потеколи коли зустрічався зі мною на київських вулицях. Щоправда, як з'ясовувалося після наших телефонних розмов, зовсім іншу жінку помилково приймав за мене. А як поживає ваш друг Максим Казанович, закрійник Ательє? У телефонній трубці зітхання. А Юрій Юрійович із Човнярської стайні як йому ведеться у двоповерховому котеджі, що дістався в спадок від покійної прабаби в Клавдієвому? Лишенько, і чого мені радіти, що я не забула імен його друзів? А я радію. Цією несподіваною радістю хочу забити спомен про сьогоднішню поїздку в Пущу-Водицю, а ще ж перед нею про ранкову поїздку на Байкове кладбище».